Нова среща с Словото на учителя Благословени са човешките същества на нашата епоха, че имат възможността да четат Божието Слово, предадено им от един велик, миров учител. Учението на Бялото братство е изложено вдъхновено, мъдро и вълнуващо. В многобройните лекции и беседи на Бейнсадуно пред неговите ученици. Това, че ние днес можем да изучаваме Словото и че то може да съгражда нашите сърца, умове и души, се дължи в голяма степен на всеотдайното и жертвоготовно служене на стенографите на учителя, които са го следвали навсякъде и са записвали всяка негова мисъл, за да я съхранят за бъдещето. Българският читател отдавна познава и с благодарност и възхищение, чете томовете от книгата на Боян Боев «Акордиране на човешката душа», в които са събрани записаните от предания ученик и стенограф разговори на учителя с многобройните му последователи и слушатели. В тях Петър Дънов отговаря на въпросите на душите, които жадно очакват да чуят истината за смисъла на живота и на всичко съществуващо и които търсят оплывание в Бога. Настоящата книга е своеобразно продължение на акордиране на човешката душа. Нейните съставители са подбрали от годишнените на списание житно-зърно за периода 1934-1944 година Онези разговори с учителя, записани от Боян Боев, които не са публикувани до сега в отделна книга. Срещите с учителя са се състояли на изгрева и на екскурзии на учениците от братството до Седемтериуски езера и Мусала, до Витуша, Айтос, Търново и другаде. Разговорите засягат различни теми от учението на Бенсадоно, Садуно, както и проблеми, свързани с битието на обществото, с изкуството, възпитанието и с обикновения човешки живот, които стремящите се към добро хармония и красота души, искат да осмислят и разрешат по нов начин, според Божествените закони и тяхната истина. Но ако трябва да определим с една дума темата на тези разговори, тя е любовта. Словото на Учителя, вдъхновено от святата Божествена любов, звучи като откровение на един велик дух, дошъл на земята, за да стопли сърцата на хората, да просветли умовете им и да посочи на човека пътя на спасението. Наред с думите на учителя, книгата ни запознава и с интересни моменти от братския живот, предадени поетично и развълнувано от Боян Боев. Неговите разкази и размисли, вдъхновенията му, ни помагат да почувстваме новия дух на живота в братството, да получим представа за стремежите на онези пробудени души, които искат да възприемат от своя любим учител идеите на новата епоха. При работата върху книгата се наложи да се сменят заглавията на някои разговори заради тяхното повтаряне в различните броеве на списание Житно зърно, за да помогнем за по-добрата ориентация на читателя. Текстовете са групирани тематично, което наложи малко разместване в хронологията на публикуването им. Настоящото издание предлага една нова среща с Словото на учителя. Колкото и да четем това Слово, то винаги ни поразява със своята мъдрост и простота, с магическото си въздействие върху цялостната ни същност. Сега имаме щастието да се докоснем до текстове, Издаване само в старите броеве на списания житно зърно и непознати на съвременния читател. Той ги очаква, защото те са отправени към душите, които търсят. Спаска Миховска.